Hvala, dober dan, dobre večer. Na prvem srečanju, ki ga tolkeni ljubimci organiziramo skupaj s tretjo gimnazijo. Večina posto vidim, da je s tretje gimnazije, djaki, pozdravljam tudi vse goste in kar predajam besedo Robijo, ki je v bistvu organiziral ta cikl medijev. Okay. Hvala Andrej, hvala tretji gimnaziji. Hvala tudi vam, da ste se danes odločili priti poslušati ta večer. Naslov, ki smo ga zbrali za to priliko, komercializacija filma, je kar nekako konzervativno, kak ne rečem, v nekem smislu celo nekoliko napačen, ker to, kar danes želimo tukaj povedati, je praktično postalo tako samo samomnevno, tako vse prisotno, da bi verjetno zahtevalo kakšno bolj um, kako besedo, kot je komercializacija govorili bomo o filmu uh, vse to bo potekalo oziroma poteka v sklopu cikla, ki ga za fini imenujemo mediozofija gre za pač igro besed medija in filozofija uh, tu smo se malo tu smo se dali malo svobode uh, kaj pa v bistvo se skriva za tem uh, skriva se ideja o tem da predstavljamo uh, zgodbe uh, o medijih skratka o posrednikih ki Stojijo med nami in svetom, trajajo tistih elementih v družbi, v življenju, v kulturi, ki nam pač interpretirajo oziroma posredujejo neko resničnost. Uh, Filom je en pomembnih to elementov, zato smo danes uh, tudi tukaj, da pač pokažemo malo na moč in pa na vlogo, ki jo v bistvu igra film v naših življenjih. Jaz predvidevam, da ste tudi vsi, vi nekako v življenju, že imeli priliko videti, kak film, oziroma da to počnete na neki. Določeni uh, redni frekvenci, s gledate filme, ste od njih nekako jih kot, uh, kot točke navdiha, kot točke uh, neke identifikacije, kot točke, ki vam pomagajo razumeti ta svet, interpretirati ta svet, kot zabavo. Skratka, nekaj ogromno različnih elementov nam ponujajo v filmi ima zelo bogato zgodovino. Nekaj te stvari bo, bomo kasneje skakar tudi v pogovoru eh, razčlenili. Ideja je v bistvu tja, takšna, da se na začetku mogoče malo predstavi eh, kontekst, eh, konkretno o čem bomo govorili. Eh, pogledali se bomo kratek 30-40 minutni filmček, eh, dokumentarni nekaj vrste filmski esej, kot boste lahko videli. Potem bom pa na podlagi tega filma poskušali razbiti debato, v katerejo bom pač tudi vas povabil, da pač sodelujete s svojimi vdrušanji, svojimi razmišljanji in tako dalje. Zdaj v pomoč, da predstavim to temo, ki se jo nekako zdaj na, kratko, na hitro, tule zastavo, sem povabil v goste dva kolega. na Moj desni skran je tukaj Almira Čatović Ona je doktorska študenka psihologije v Ljubljani, v bistvu, zakaj je pa zanimivo, zakaj sem konkretno povabo pri tej temi je pa to, ko se sama ukvarja dosti z preučevanjem oziroma raziskovanjem vplivov filma, študira, kot sem umjeno, psihologijo, tako da v bistvu, verjetno znamo kako povedati z te perspektive. Še bolj zanimivo pa to, da je pač tudi diplomirala na to temo, skakala o product placementu v filmih, se pravi o umeščanju izdelkov v film, In tako da bom verjetno znala kaj poveda tudi iz te perspektive. Uh, tukaj poleg mene pa je dr. Matic Majcen, ki je filmski kritik, uh, zelo veliko piše o filmu. Uh, ne vem, če berete večer, oziroma če še spolberete časopise, ampak on je eden od uh, osrednjih kritikov za večerska, ki piše ocene raznih filmov in tako dalje. Med drugim tudi sodeluje z drugimi kulturnimi oziroma filmskimi revijami, kot je Ekran, to je ena pomembnejših slovenskih, tudi uglednejših evropskih revij o filmu, piše za dialoge oziroma tam tudi urednik. In med drugim, recimo, ne vem, če danes še sploh veste, veste kaj po video spod, domnevam, ne vem, če jih še gledate, ampak hematici je eden pionirjev teoretske in pa nasplošno nekaj veste pregledne Publicistike na področju video spota je tudi ustanovitelj spletne revije Podoba glasba, kjer pač preočuje in sledi kvalitetnemu video spotu, tako da, če mogoče koga to zanima, si lahko pogleda. Po um, Mosicelu letos jeseni predvidimo še En večer posvetili tudi video z tako da če bo koga zanimalo, že zdaj govabim. Uh, tak da, zdaj bom pa skaka tega formalnega predstavitevnega dela prešel na bolj konkretno. Uh, tu sem dal dva citata, ki se mi zdi na, zlo, uh, na hitro in na zelo preprosto nekako upišeta, uh, kaj je v bistvu tisto, o čem smo danes pogovarjali. Ta Wittgensteinov citat je pač namenjen temo nekemu introspektijskemu našemu pogledu na svet na splošno. Ta drugi je po konkretno odlomek iz filma, ki se ga smo kasne, kasneje ogledali. Mislim, kar je posebej pomembno, je ta prva prvi stavek, ko in trženje tvorite v srednjo logiko nekega obdobja, to seveda vpliva na vse, vključno s filmi. Skakaj živimo v komercialni dobi, v dobi trženja, kjer je praktično vsak element družbe podrejen te maksimi, In uh, tudi filmi so v tem sklopu, seveda, ne more biti izvzeti. Danes konkretno se bomo posvetili mainstream filmu, z osredni nekaj osrednji, filmu, rečemo tak, Zdaj, uh, jaz izpostavo uh, Hollywoodski film. Mislim, da je to bilo tudi v najavi zelo dobro izpostavljeno. Zakaj je, bistvo, je Hollywoodski film tako pomemben za nas? Uh, smo malo pogledati statistike, kaj v Sloveniji uh, gledamo. In uh, je na nek način šokantno, ko gotovimo, da uh, Slovenija velja za eno uh, ne, kak ne rečem, najbolj, najbolj uspešnih ameriških kulturnih kolonij. Uh, Slovenija med top tri državami v Evropi, kaj se tiče procenta uh, ameriških filmov v kinematografiji skoraj 90% filmov v slovenskih kinautografih je ameriških. Uh, kaj gledate? Kaj televizijo gledate? Kaj v glavnem? Gledate televizijo, smo še? <laughs> Kaj gledate? Na cenako, uh, tudi na televiziji, verjetno, malo si kdo zazna, da je večina filmov, ki jih lahko tam vidimo, ameriške produkcije. skaka vse to nekako nam kaže, da uh, to, da izpostavljamo ameriško kulturo, da jo kritiziramo, da je nek način jemljemo kot... Uh, Da, da problemsko pristopamo k nje, se zdi upravičeno. Tu zgodaj bom nekaj par uh, slajdov, ki to je en za citat, ki ga je dr. Denko zapisal sicer nekaj let nazaj za ekran, uh, ki je pač s cinizmom. To je za iz konteksta malo zeto, tak da ta cinizem izostane, ampak s cinizmom nekako povdarja, da je bistvo prava ameriška industrija, se pravi ameriški film, ki In skrka, ki te ne kotira preveč visoko, kaj se kvalitete tiče, v rekel, nekih umetniških vodah, tisti je tisto jamstvo, da v Sloveniji še sploh imamo neko kinematografijo. Uh, zakaj je so ta citat upravičen? Iz tega grafa se zelo dobro vidi, da uh, Slovenija je med top s evropskimi državami po okuženosti z ameriškimi filmi, uh, tam je, sl, je Slovenija nekje pod 90%. Uh, uh, Ker zelo visoko smo, ker se tega tudi Evropa, na sklošnjo, kot vidite, ni, ni nizko. Ko danes, pa v teh poslušamo, kako je Amerika sama od sebe vključila Slovenijo med države, ki se delujejo na napadu na Islamsko republiko, se nekako lažje razumemo, zakaj. Prvo vprašanje, ki ga vam nekako naslovil, na Matica, če dovoliš. Nam znaš mogoče na kratko povedati malo konteksta vlogo filma naših življenjih, vlogo filma v kulturi, v zgodovini, kakšna je njena vloga, kaj je kakšna je perspektiva kot filmskemu kritiku, kot nekdo, ki obožuje filme in hkrati se z njim ukvarja kot eh, spremljevalec, oziroma nekdo, ki pač to spremlja s kritično distanco, če treba dodati. Zdi se da je film sem pomemben zaradi tega, ker gre za del eh, popularne kulture, ne? se pravi, gre za neko umetniško zvrst. Ki se nas vseh dotakne in nas začne na nek način zajemati, naslavlja že praktično odrojstva, rojstva, ker vsi, že ko smo otroci, smo praktično posajeni pred televizor in tisto, kar najpogosteje vidimo, so filmja. Tako da že od zelo zgodnje dobe nas so filmi eden izmed tistih oblik množičnega sporočanja, ki nas iterira in seveda oglaševanje je potem eden ključnih delov tega naslavljanja. Mogoče ti, Mija, na kratko poveš, kaj več o tem, kakšna je funkcija vloga oblašovanja. Danes bomo tu združevali film in vrašovanje. Zakaj v bi bistvu, lahko o filmu in oblašovanju nekako govorimo na isti strani? Jaz sem se bistvo zapisala definicijo, to bom s to v resnici pomeni. Ne? To je že definicija pravi, da je vsaka vsega oblika plačena, oblika promocije, kjer se promovira za dobri in storitve. In ima namen zviševanja stopnje zaživljenosti blagovne znamke oziroma proizvoda, s ciljem, da vpliva na psihološke potrebe potrošnikov in s tem na njihovo vedenje. Resnice to pomeni, da nekdo, ki ima neko izdelek, neko storitev, plače ljudi, ki so ponovadi zelo kreativni, prodorni, da zapakirajo njihovo zadevo, predstavijo na najlepši možni način, zelo prodorna, da se pride to želje ali ne, ker se na nek način identificiramo s stvarmi. In to je vsa osnova marketinga in oglaševanja. In da to filmi za moje pojme, imajo to možnost, ki jo pač da nam predstavijo reklamo na način, kot da ni reklama, gre to našo podzavje, zato ker njimo gledamo v filme, takrat uživamo, se sprostimo, nimamo teh zaščitnih filtrov, ki pa navadi imamo, ko gledamo TV ali ko je reklama direktna in potem to mi mislimo, da mi to res ravimo. In posledica tega je, to zgledamo potem vsi več in manj isto, no? ker se tiče meri oblečilja, se večinoma živi isti, isti trend, ker je to lepo, ali pa določeno pričeska, ker naenkrat vsi imajo samo tako. No? Meni je zanimivo to, da se na nek način skozi to tržinsko sceno konstantno izpostavlja unikatnost, vkrati pa unikatnost na način, da smo vsi enaki, mislim vsi enako zgledali. Kako lahko bolj unikatnost? Želim, to je nameno vlašovanje, da počete imeti nekakr, kar bi se splotno radite. Zdaj, mogoče, če ti iz svoje perspektive malo poskušaš povedati, Kak je tvoj pogled na to vlogo, ki jo danes film igra v naših življenih, kaj se tiče te komercializacije? Se ti zdi, da je to nek, neka, normal, neka normalna evolucija, dejstva, da tako sem prej omenil, živimo v komercialni kulturi, ali v bistvu vem, gre za neko pretiravanje. Tudi kakšna vloga filma, mogoče kaj se tiče posledec, ki jih ima za našo, kot je zdaj mi je so filmi tako močna, močna sredstva, da v bistvu vplivajo na naše vsakozmjeno življenje? Po moje, to sploh ni nič novega. Ne? V bistvu je film že od vsega začetka bil povezan s kapitalizmom, kot s sistemom, v katerem živimo. In že tako je po prvem desetletju nastanka filma, se od začetka 20. stoletja, je, je film se začel razvijati kot eh, forma prodajanja nečesa. Ne? Kot veš, Brate Lomier, ne? kot pionirja filma, sploh ni videli prihodnosti v filmskem mediju. In šele potem so v Hollywoodu, recimo, peljali to naprej gradno studio, da so potem videli neko komercialno umetnost, neko produkta. Sekunda, samo malo te bom prekino. Jaz bom med pogovorom odzadej projeciral določene citate oziroma določene misli, ki se bojo menj povezuje na to, o čem govorimo. Konkretno za tem primeru imate zadej, spod, če se to da prebrati, ker je tako na Uh, ravno ta moment, ki ga zdaj je, tu razlaga, skrka sama zgodovina uh, filma je pomembno prepletena za samo idejo komercializma in uh, sicer ne vem, koliko to zgodovino poznate, glede na to, da imate oziroma zelo malo, če sploh kaj, filmske, filmske pisme oziroma, če imate kakšen predmet, s katerim se prepoznavate s filmom. Vem, da prva, tretja gimnazija ima tu v Mariboru eno zelo pomembno mesto, Factory Film, če se motim, izhaja s tretje gimnazije. Tako da, pač neki mladi akteri na tem sceni so tukaj nekako se rodili. Uh, Tako da, če boste mogoče pozorni oziroma hteli neko dopolnitev, lahko pa še te citate tudi zadej berete, sicer bojo pa pa ti citati oziroma te zgodbe in linki, ki se tudi zadej vidite na naši strani, da se glede. Tako lahko nadaljuješ. Sam povedal bi, da že prvi film, recimo, ki je bil Oscar leta 1927 na prvi podelici, to je bil uh, film Krila, ne, je znam po yeah. enem takem product placementu in sicer za čokolado Hershey's. Žinim, takrat, okrog leta 1915, ko je Hollywood začel ta svoj prvi vzrast in začel um, izvažati filme v Evropo. Ne, so že takrat opažali, da Hollywood služi tudi temu, da ne samo prodaja izdelke v filmu, ampak celoten aspekt ameriške kulture in ameriškega načina življenja. Uh, kar se pa tega tiče na današnjem primeru, pa uh, moram reči, da smo mi vendarle v eni specifični situaciji, ker kljub temu, da je ta komercializacija filma je že 100 let praktično, da je nas to nekako tukaj bolj udarili po paksu soksualizmu, kar nismo bili vajeni tega diskurza. In pa še tudi to se je zgodilo, da v dobi soksualizmu, ko smo mi gledali te ameriške produkte, je to za nas bil nek objekt poželenja. Vsi se spomnimo, da smo zgodili ali, ali pa neke akcijske filme, ne? ki je bilo vse tukaj boljše kot to, kar poznamo pri nas nekako pol-povsamosluvitvi, pa to vedno bolj postaja ta objekta verzije, ko smo se začeli sočati z realnosti kapitalizma. Tudi uh, nas je mogoče v zadnjih 20 letih to malo bolj udarilo in zato se tudi mogoče o tem mogoče več govoriti. To vprašanje sicer se sem žalo izpostaviti kasneje, ampak me vseeno zanima, ker je dosti ta problem med tem, ali je film umetnost ali zgolj industrija oziroma neka komercialna dejavnost. Kakšen je tvoj pogled na to razmerje? Kje v bi se bistvu sploh se ta ideja o umetnosti v film nekako Pletla v zgodbo, v zgodovino. Je, oboje je eno in se prepleta že od samega začetka. Um, Čas se tukaj prepleta med sabo, da ne vidiš te razlike med enim in drugim. Je pa ključno to, da imamo danes dve glavne institucije. Ena je ta institucija komercialnega filma, kamor spada tudi Hollywood in večina ameriškega filma, druga je pa ta institucija evropskega art filma, ne, ki se vrti v mesnih kinematografijah. Um, ampak tudi zadeve niso tako preproste, ker Mislim, da to kar se bomo mi danes pogovarjali, je ta bolj očitna plat uh, oglaševanja v filmu. Je tega, tisga, kar je pa, pa mi ne zavedamo, je. Je pa pa pa pa pa tudi pa pa kar danes pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa drugimi pa Recimo je tudi neka institucija, ki je usporedna v tej komercialni sferi in se kot taka mora reproducirati in obnavljati in to lahko počne samo s tem, če je finančno vzdržna. Ne? Okay. E, tako da čist konkreten primer tam, recimo kot v Hollywoodu ne nastopajo multinacionalke te velike firme, ne vem, za obleke ali bo za prehrano, ampak razne uh, nacionalne turistične zbornice, ne, ki promovirajo recimo Tu, turizem na neki drugih koncih sveta in ga prinašajo v Evropo. Zato tudi imamo v mestnih kinematografi, kinematografih tukaj teh etnografskih filmi. Spravo mm. filmi, ki tudi skoraj zgledajo kot neka turistična razglednica. Ne. To je nek drug pojav, o katerem se pa še naj govori, pa je tudi del tega problema. No, kakšne tu razmerje med temi, recimo mainstream, hollywoodskim filmom pa tem art filmom, ki se ga zdaj na koncu opisal, je to tako ti prinas kako devet proti 1. In v bistvu je, poznam ene par konkretnih primerov v manjših mestih, ki recimo primer Celja, odkotar prihajam, je letos prvo leto, ko bo dejansko kino Metropol kot mestni kino presegel uh, cinepleks kot multiplex, po, po tem, da Metropol v skos raste obisk uh, cinepleksov pa ne nekno pada. Uh, tako da ni čisto uh, tako, da bi Mestne kino vrtejo samo art filme, okay. cenepleks pa komercijalne filme. Gre za enega ali drugega. Uh, Bolje pa problem, po je to, da uh, zaradi celkupenih vzrokov in financiranja in zakonodaje, in tako naprej, uh, so umetniški po vsej Evropi prisiljeni vrteti večji število komercijalnih filmov uh, zaradi tega, da lahko dobijo državna sredstva. Za, Za svoje delovanje, ker morajo dobiti določeno število gledalcev, da lahko presežejo določen prag, Pač, in to lahko storijo ne s tem, da vrtijo neke težke mađarske in pa estonske filme, ampak s tem, da dajo, ne vem, Oskarje, Nagrajnice. Tako da je dosti prepletena ta zadeva in tako enostavna. Romija, ti si diplomirala iz pač, uh, ene izmed teh tem pogodbenega umeščanja uh, izdelkov v filme. Pa me zanima, kaj je v bistvu bila tista motivacija, da si se nekako ti na svoj v take teme? Ta je motivacija? Um, nekje, ne, sem nastala 20, 25 tem obdobja. Vem, si se enega vitra zvodila in je džingl od ene reklame se vrtel v glavi. In cela pesmice, ta džingl je ta pesmica, ki je v določenji reklamici in naj ne, ne bi zapela, ne, lahko <guljaj> bojo. je pela kao, svako jutro jedno jaj, organizmu snagodaj, ija, ija, ija, agrokoka. In potem gledalo, kako to, da se mi ta džiml vrtil v glavi, kako to, da se je zaizbudil. In potem še šla da in ta džiml je nastal v začetku 80. In da sem ta stara maksimalno do pet let, ko sem to videla. Potem več te reklame ni bilo, no. In sem se začela spraševati, no, torej, če gledam te stvari, no, pa se ena zbudijo čez 20 let, pomeni, da nekam to vse gre. Kam to gre? Zakaj se ene stvari zbudijo? Zakaj se ne zbudijo? Če, če se ne zbudijo, pomeni, da ne obstaja, mislim, kaj gre ta proces? No, in potem sem se začela spraševati te stvari, ker mi ni bilo jasno, po zaradi tega sem šla potem tudi, psihologijo psikologijo študira dalje. Ne? In sem videla, da pač na fakso z temi meritami ne morem dobiti, no, Zdaj pač gremo v tisne filme s njima, kako kak to deluje. No, ker jisto, ker kot ne vem, če bi htjel razumjeti, kako določena torta nastane samo z receptov, da jih bereš, ne, spravi se delo torta. No. In me zanima, kak, kak ti kanali potujejo. Na no, posebej določenih filmih, ne vem, prviš, ko se spomnim, uh, katerih, uh, mislim, da je bil ninčno, kot filme, so mi percepcijo, ne samo gledanje spremenili, ampak so mi glas spremenili po filmu si drugi ton glasov. Vsi je možno? No, potem pa druga spraševanja. Ne? Torej, če te stvari opazuješ obazuješ sebe, tudi to. Potem, če ne obazuješ sebe, ne? kako to pol vpliva na ljudi? No, pač posledica da se danes tukaj pogovoril. <laughs> Krasno. Um, zdaj ne vem, prej sem sicer že spraševal, nimate dobene medijske pismenosti v 3. gimnaziji, kakega predmeta ali kateri nič ne? Ja, ja. Uh, no, zdaj, pač tudi nekako predvideval, da je mogoče fajn, da naredimo ta ovo, da nekako predstavimo samo idejo, da ne, pač takoj samo gremo na film. Film je sicer zelo, uh, kako bi rekel, preprost v tem smislu, da ne komplicira, kar se tiče razlag, tak da mislim, da bo vsakem razumljiv. Jaz predlagam, da bi v bistvu ne bo še, da zdaj pogledamo to zadevo, uh, gre za kratek film, 7-30 minut, uh, Behind the Screens je naslovo Hollywood Ghost Hop uh, Hyper, -com Hyper Commercial. Uh, zdaj, kot verjetno opazite, to film je že star, sploh temo, o kateri se pogovarjamo, tako da bo marsikaj v tem filmu vam se zdelo nekako utitujeno, ker se vam zdi, da je to nekaj del nekega vaše normalnosti, že je tudi naše. Tak da na to opozarjam, v tem bom mogoče tudi kasneje malo več rekli, z leta 2000 film, uh, Moram pozriti tudi na to, uh, film je slabe kvalitete, malo berilske kvalitete, ampak mislim, da ne, ne bi smo biti problem, ker uh, v glavnem gre za Talking Heads dokume, dokumentarec, kaj ljudje pač razlagajo in imate spore podnapise, tak da boste... To je neka vrste bližnica, da na hitro pojemo tisto pilulo, da se nekako se s v samim konceptem in tako dalje. Teda, skajka predlagam, da pač pogledamo tole, pa potem nadaljujemo z debato kateri boste potem bavili, nas kako tudi ne? Uh, ta film je star 15 let, jaz ne vem, ste pripoznali, kak je ga od filmov, mogoče pozna kdo? To ni vaša scena, ha? Zna, zna. Od visok dole, dejake z bojem. Um, uh, zaznate, mogoče, zdaj dejake, bom sprašujem, zaznate kaj, mogoče, je to kot problem v filmih, ko gledate filmje, ko gledate, mogoče televizijo, tak? Kaká je ta, ta prisotnost komercialnega v filmu? Zdravlj. Če si samo to opazil, si zelo malo opazil. dobro. s pogovorom, vas pa vabim, vse pravim, pa roko, če imate kakšno vprašanje, komentar, brez problema, ne? V bistvu, kar me zanima za oba, Zdaj, kot snomeno 15 let tega filma, so se drastično spremenili, kot verjetno bo, meni vsi zaznamo. Zanima me, vaš komentar, te situacije, v kateri smo trenutno in mogoče še dodatno, kaj bi so ta komercializacija, ki smo nekako tu videli, predstavljena v za integriteto filmskih zgodb, sporočil, ki, pač, ki prihajajo do nas? Mogoče, a to, a to. Jaz mislim, da se je to nadaljevalo, da je postavljalo to, Uh, jaz sem delala diplomsko 2,7-2,8, takrat je bilo zelo malo literature na to temo. Kar nekaj je preteklo, pa se mi zdi, da je postal product placement in nekaj totalno nič normalnega edno od načinov, kako se drži. oziroma našo še korak dalje. Ko sem našla leta 2005 eno podjetje, našlo je uh, realizirano eno idejo, uh, Product Linking. Kaj pomeni, da si ti šel peš pač na računalnik, gledal tam neki film. In si, ne vem, imera pač ta glavna akterka določeno jakno, tisto to jakno hto imeti, klikno gor in si je pokazala cena, kdo je, pač, kdo izdebuje in kaj lahko kupiš, ne. Uh, včeraj smo če očekirati, ne, nekako uh, francosko podjetje je pol to prevazelo, ampak mislim, da ideja se ne bih nekako zagnavljena. Druga scena, uh, si poznal vredno Frans, prijatelje, ne, divanko, kultno. <laughs> Poznali? <šilo>, na, ok. <laughs> no na primer oni so mernelo pa drugost, je no? oni so pa baš pač meli uh, določena oblačila, ki so potem na spletni strani pomovirale, no vem, uh, vlačila, ki je nosila reče so pa pa ta ta ta, ta, ta in ko si lahko ih nabavo, to je da oni so našli na, na način, kot uh, mamo to, ker ko rabimo, ampak če že vidiš, si lahko kupiš, no pa strani pa eh, tam so bili vse lepi, no in oblačila na lepih ljudjih deluje bolj privlačna, bolj zaželena, niso Ne, če bodimo malo drugačni ljudje, ki da je treba prišla sama Mira, če bo tam dan njen, Tretja zadeva, ki pa se mi tudi zanimiva. To je i tako fenomen, ne? ampak miti uh, ne tako... Spojim se, spojim ene scene, ki si omenila, mislim, da ti diplomski, kar uh, kar kaže, na zelo zanimlja, mislim, da ta efekt, ki ga ima v filmi, ne? da uh, ena od inakin je brala na postelji... Ja, knjigo, uh, mislim, ampak je se dvet za vsega, ki se nade na, na zadnjo, pa razli, mislim, na zadnjo, ker nekaj let je od tega, uh, gosipel... In, <laughs> no, oni so došli korekt naprej in sicer so se razvesili kot uh, uh, serija, kjer imajo najdraže in najnovejše dizajnerske oblačive. Tako da je v bistvu bil product management, ne nekaj, kar je kot za iskrito, ampak nja kar se iztopa kot mi imamo pa stvari, ki še vidite niso na modni pisti imali. In so znani potem tudi bili, no. kar se mi zelo ful zelo. Jaz sem pač pogledala se vse dela ker me zanima, kaj se prikazuje v no, generaciji, ki prihajajo. No tako imamo to mačno. No, da zakončam, Sex in the City, Tibica bere knjigo, uh, če pač neki odlomki so... Ne, ne, knjiga, ona je brala knjigo, Carrie, ne? Vsi poznamo Carrie, vsaka ženska bita ktera biti Carrie. <laughs> Vsak gay fan tehto biti Carrie. <laughs> no, in v bistvu, vladna slavnica, zgodbe znanih moških. In bolj so se vasovno uh, vključila pa českanja. Mislim, te knjige, pa ta knjiga sploh ne obstaja. Teda, če bi bil Pradeck Plassman, bil genialen, ker so vsi hteli imeti knjigo. Teda, to pri je primer v klasičnega rekvizita, ker niso zdaj vsi proizvodi Pradeck Plassman. Treba znači zločiti, ampak to, če bi bil, bi bil bolj <laughs> uspešen. Mm. Mislim v naših knjih bi pačila zrobo, z prispenje, da bi dal Ne vem, ne smajte točno, kak je šopen tekst, ne, ampak, kakorkoli pač... Verjetno se bi dalo viste konkretne knjige, ki bi točno to sporočala, kako so oni želeli, vse rekel, ok. Eno sceno pa lahko, pa žrtujemo. Uh, jaz pa mislim, da ta dokumentarec, mislim, kljub temu, da gre za zelo pomembno lekcijo, ne, posebej za mlade pa zanajst nekaj v ctevi. Uh, Res je to nekaj, kar je potrebno spoznati in s tem se tudi mi ukvarjamo, Temo se dan danes reče vizualna pismenost. Spravo gre za to, da in kritiki, ne vem, in filozofi, sociologi poskušamo na takih javnih dogodkih, poskuš, pač poskušamo razsvetljiti takšne problematike v, ne samo v filmu, ampak tudi drugot v množičnih medijih in popularnih kulturi. Ampak, po mojem mnenju, res je ta film moče preveč temačno in gre za, res gre za ameriški dokumentarec, kjer je vendarle neka umetniška kultura ali pa filmska kultura dost nižja kot pri nas, ker imamo vendarle to tradicijo art filma, ko sem že prej pomenil, je res pa prostor v, v, v Evropskem prostoru in imamo tudi uh, pač revije za kritiko, ki gojijo bolj odgovorno, odgovorno odnos do, do filma in do filmske kritike. Je pa res tisto, kar je bilo noter, da, da pač producenti filma imajo svoje kritike, ki potem delajo reklamo za te filme, tudi se dejansko dogaja. Ne. In tudi mi, recimo, ko gremo, jaz prihajam iz tradicije revije ekran, kjer mislim, so kriteriji zelo visoki za za eno tako kritično obravnavo filmov. Ko gremo mi min na en tak bolj komercialen filmski festival, tam vidimo, da recimo, ameriški in angliški kritiki nimajo tega, ne, ne znajo tako, oziroma ne vem, si ne upajo ali niti nimajo ambicije, da bi film objektivno skritizirali in razklil to te ideološke prijeme. In tako naprej. Tudi mislim, da je mal preveč temačna tale zadeva, no? ker, kot sem že prepovedal, oglaševanje bo vedno in vedno je bilo del Hollywoodskega filma, ker pač tako deluje ne? in to prinaša sabo dobre in slabe strani. In mogoče ta film se ni znal, kljub temu, da gre za zelo redu film, mislim, da zelo dobro podstavi tematiko, ampak se po moje bi mogel malo tudi drugo stran bolj, boljš predstaviti. Ne, eno je to ta tradicija evropskega filma, ko si može že prej omenil, kot drugo pa uh, vidik filmskega ustvarjalca samega. Ne, Zdaj, ne tukaj te multikorporacije, multinacionalke, ampak ustvarjavca. Če sem jaz filmski režiser in neka firma ponudi ne vem, pol milijona dolarjev, zato da bom dal eno coca od Jana Mizo, mislim, to mi bo pomagalo narediti boljši film. Ne. In moramo vedeti tudi ta vidik, da ostaja. Uh, In potem imamo dobre in slabe primere te prakse. Zelo primerov, ne, ki so jih tenoten zelo obsojali, so se meni zdeli zelo urejeni, z Ostinom Powersom, uh, mi je bilo super. Recimo. Al pa, ali pa ne vem, uh, recimo, par mojih, en mojih najljubših filmov, je Back to the Future, prihodnost, uh, ki, ki je pravzaprav slaven potem, da uporablja uh, znamki Nike in Pepsi, ne, kot uh, pač del svoje pripovedi in to mu nekako ne prepreči, da ne bi bil dober film, pa je to je res eden najboljših komercijalnih filmov vseh časov. V drugi strani je mogoče poznati film Cast Away s Tom Hanksom, kjer uh, je, je tudi sta firmi FedEx in Wilson, ne, sta res glavno gonilo tega filma, recimo Tom Hanks tam pač uh, je brodolomec in je na tem zapoščenem otoku ne, in vse, kar ima ena žoga in tem žogi da ime Wilson ne, in Wilson je tudi firma, ampak mislim, da to zgodbo zelo dober potiska naprej in kljub temu, da je učitelj glas, jaz mislim, da je to zelo dober film. To, lahko malo ja, to je zelo dober primer oblaševanja. Film bi bil isto dober, če ne bi zelo ime FedEx, pa če ne bi bilo ta podjetje tako menjeno. V bistvu, kaj se dela z oblaševanjem? Zberajo se filmi, ki imajo zelo tako čustveno noto. No? Zberajo se neke težke drame, ker pa ljudje pomrejo, pa, pa ne vem kaj. Ampak se zberajo filmi, ki človeku dajo ali neko upanje, ali neki in ki pri takih filmih so uporabljajo način. Biste um, mu sporočilo, kaj hočem povedati, ne, ni to, da to se ne bo dogajalo, ne to se dogaja, ampak ko upazujemo filme, ne? upazujte, kaj gre skozi vaš sistem, ker to v bi bistvu delajo grašovalci. Njihov ne da skozi emocije, skozi čustva, presirajo svojo reklamo. Ta film je bil isto dober, če ne bi za tega podjetja. No, ne govorimo o kvaliteti filma, ampak no, se mi zdi zelo sporno, da se uporablja način manipulacije človek, da se teda nekaj zadeva. No, jaz, um, mislim, molim, da, da se slinjam z večino, ne, ampak, uh, mislim, realnost tega je, da verjetno brez denarja od FedExa pobiso na ta film mogoče sploh ne bi nastavil. To je klasična dilema, ne? Um, klasična dilema. Jem, tu se tudi trka, ne, In, mislim, ni tukaj preprosta situacija, ne vem, če In, mislim, jaz bi, če bi že šel na neke negativne primere, ne, bi res uh, bolj šel na to, da recimo tist, kaj je bilo predstavljeno, kar dela Disney z... Uh, Z naslavljanjem otroka, ne? ker se mi je res podlo. Um, in tudi, ampak to je potem bolj odgovorno, staršev. Recimo, da ne samo uh, vzgojijo otroke način, da znajo to prepoznavati, ampak mogoče uh, mislim, da ne uporabljajo tega moralnega diskurza, če zaščititi nas bomo pred tem, ampak bolj da se jih izobražuje v smislu, da ostajajo odprti in pozorni na to, kaj se dogaja okrog njih in da znajo prepoznavati te podle oglaševalske prejme. Potem še en tak primer, s jim se jaz so farjo, veš, so igre lakote, ne, ki se pretvarajo, da dajo uh, nek um, bodoč, know-how za spoprijemanje z uh, recimo, tako ekstremno družbeno krizo, ne, kjer bomo vsi životarli in bomo živeli v naravi, ampak v bistvu je pa tudi tam noter, v takih oglaševalskih primerov Prijemo za obleke in za ne vem, kaj vse. Ali pa še bolj podlo Slavoj Žižek v svojem filmu preverznežal v po ideologiji, ki pač se ima za velfega marksista in pač govori, pred vem, pred volstritom zagibanja okupaj, potem pa v, v svojem filmu recimo pokaže kavo Starbucks, a ne? sicer v nek ironičen način, ampak mislim, da so pa res te, take podle zadeve, ki, ki jih je treba izpostaviti. Da jaz mislim da ta, to bo vedno prisotno in so dobri in slabi primeri, treba je pogledati kompleksno sliko. Po Vsekako je prav, da, da se taki filmi prikazujejo, ker so, so prijemi, ki, ki so res podli. So. No, jaz bi samo to mogoče dodal, da mogoče malo precenjuješ, pa mogoče poznaš situacijo malo boljše, ampak v Sloveniji, kaj se šolskega sistema tiče, ko smo že nekako tudi na kom primeru vaše gimnazije gotovili, se v filmu zelo malo govori. Mlati uh, generacija verjetno imajo izredno samo, uh, kako bi reko, da, s, da se sami učijo tem, kaj je pravzaprav film skozi samo ogledanje, kar je v bistvu verjetno nebolj na pačen način, kako se uči tu filmu. Ne. Zdaj se, se pravičuje, nekaj let sem že izven teh scen, ampak svoj čas sem bil precej aktiv in pri tem, da bi, uh, da bi pač poskušali filmsko vzgojo nekako upeljati slovenske šole, delali smo tudi teločene, tudi na vaši šoli smo bili, določene to tovrstne dogodke, kakor bi najbli spodbuda za to, da se seš ješ filmstvo da v zbirnih ampak koliko danes spremljam, to je zadeva še vedno v poskusni fazi. Ne. Bojo meni par v gimnazii nekako segrete, gre tega malo bolj resno, ta situacija je zelo dobra, ampak na, na ravni cele Slovenije, se pravi, v srednji šol, tudi v osnovni šol, je vse odvisno popolnoma od ravnatelja oziroma od odločitev učiteljskega zbora, bojo pač kako tako vsebino ne svoj program ali ne, ne, Tako da, jaz bi vendarle bil precej kritičen do, do, do tega, jaz mislim, da mladi po mojem mnenju nimajo prav dostopa do takih informacij. Kaj še pa huje. danes mladi, ne vem koliko hodite v kino, hodite dosti v kino? Ja. enkrat na mesec, dvakrat na mesec? Udarnik. Udarnik? Ne, kako Skratka, no, moja teza je, da večino filmov vredno vidite, ne vidite v kino, ne. Ne vidite jih v recimo neke spremne besede, nekega komentarja, da se zadeva postavi v kontekst, da vam nekdo recimo ali pa vam pomaga neko razumeti recimo, neko, neko skodbo, da če recimo sami jo interpretirate na nek način. Tako da se mi zdi, da dosti mladih ali pa dosti ljudi splošno, vidi danes filme drugače kot v kino. Ne? recimo na, ne vem, preko interneta, oziroma na računalniku, na raznih napravah, mobilnih in takdaj. Ogroma nekih različnih dostopov do filma danes, ki so po ne nenadzorovani oziroma prepuščeni pa čistemu konzumentu, ki pač to uporablja. da, tu je neka zelo problematična komunikacija, se mi zdi, zelo To se je dobro napeljal, ker imam ravno pod, eno podobno vprašanje, ki se tiče očinkov tovrstnih praks, in tu bom zdaj nekako tudi izpostavil to tvoje vprašanje, ki se ga postavil. Uh, tu zadej imate Sloveniji ne vem če veste, ampak Slovenija je zelo konzervativna bila do, do tovrstnih praks, To, mislim, da nekje 2011 je prišlo šele do pravne ureditve tega področja v Sloveniji. Uh, morim priznati, da zelo malo spremljam, koliko se tega dejansko uporablja. Poznata mogoče vidva, uh, kak se v Sloveniji kaj... Product placement? ...to vrstne prakse uporabljajo v slovenskih filmih, na slovenskih televizijah in takd. Predvsem, slovenski slovenskih iz zgodnjih 90 let so zani po tem, da imajo stra, strašno štorasto uporabo e. tega product placementa, da res ga se že smešno, da ne moraš verjeti koksologiji. Na juni. Tako je to. Mislim, kar morate vedeti, tudi, da vsak film se dejansko sooča s tem, tega, ker ko ti postaviš kamero na ulico, boš posnel nekaj napise, gor, ki jih ne smeš imeti v filmu. vsak režiser, mislim, to je del vsake produkcije, gre potem tem do teh firm in jih vpraša, ali lahko, lahko imamo to na filmu ali ne smemo. Ne vem, to gre tudi v take banalnosti, ki je recimo v filmu Izletje naj izgazal, da mogo jih vprašati, za, če lahko gre avto, ko je ena scena na pumpi, če lahko gre avto tja, tam, pa se bo videl rdeča barva, del petrola, ne. Mislim, to ni čisto vedno namensko ti oglasi, ampak je del tega, da če daš No, ampak, to da... ni pol prav doplesment, ne, pa to uporaba v in tu se, mislim, da se pohosto dela napaka in je prav začunen, sem, da včasih, recimo v Sloveniji, sem bral neke interpretacije, gre ta interpretacija tešnja v te smeri, ne, da vsaka vsaka, ki. Tako sem prej rekel, ne, živimo v komercialnem svetu danes, kamokoli se vbrneš se v reklame. Ne. In uh, s, s tem pač seveda pospevaš nekaj nekem realizmu tvojega filma. Ne. Bilo bi smešno, ne, tako ti je bilo nekje citirano, da bi zdaj nekdo, ki snema film v v Sloveniji, mogo vse, kar pač kamera posname. Zbrisati smisel, kar je komercialnega, in pač na tisto mesto narediti neke popolnoma afektivne, neobstoječe produkte, časopise in tako dalje. Mislim, to je onkraj bizarnosti. Produkt placement, oziroma konkretno ta zgodba, mislim, nama je nas specifično, tako kot se ti na začetku nekako povedali. Ne? product placement pomeni, da gre za in režirano umestitev izdelka v nek izdelek. Se pravi, da ta sam izdelek, režiran z namenom, da je kot oglasna. Ne, ampak ne sme biti direktno. Nam mora zgrati, da je nevseljivo, ampak se mu dosti več pozornosti, kot še nekaj ne bi bil to to, to to Tole sem izpostavil, to je, to je Slovenska agencija za komunikacijo, ki so pač, pač izdali neko zloženko, kateri upozarajo na problem. In tu se mi zdi, da odstav, veroma, ja, odgovor na drugo vprašanje, zakaj moramo vedeti, ali da se boja promocijsko omeščanje izdelkov, Mislim, da to je tudi odgovor na vaše okrišanje, ki se ga prej zastavlje. Uh, se pravi, tudi temna plat uh, umeščanja oziroma to vrste kulture, ki se tudi ti omenjajo, sveda obstaja tudi pozitivna, to ne zanikamo, ne, ampak jdemo biti negativni, tako kot je družba. Uh, takšno mislite izdelka v obsebinu, da je privati na vaše potrošniške novade, se ti način predstavitve izdelka storitva zagovne znanke vrnko gledalcev ne mogoča zavestnega prepoznavanja namirnega izpostavljena v gledalcev v Če mi ne vemo, kaj so, kaj, da, da nekaj režiramo, kot, uh, kot oglas, namenjeno temu, da nam proda, smo zavedeni in pač načeljima nekako to razumem kot problem, kako videli. za manipulacijo. Pri zaznavaš kot manipulacija, ki pa mogoče... so drugi načini, če nekaj reklamirati, naj pove na drug način. Po druge strani pa, torej pač za mojo osebno pripričanje. No, Matic, kako ti greš? Jaz mislim manipulacija, če pač oglaševanje, že tretje, to govorim, je pač del naše družbe. Ampak nezgisem pa prav, da se šibkost določenih družbenih skupin izkorišča za to. Ne. Tu so, to, kot sem že rekel, otroci in pa danes vedno bolj tukaj starejše, ker vedemo, kakšne so danes prakse. No, v Sloveniji Vsak, je v tem zakonu je bila pre, predlog, da se vsakeč, ko pride do tega momenta, ko je zadeva uh, sp, kot v glas za filmu, da bi se mogo v okviru zgore pojaviti znak P. Vem, če to kje kdaj opazite? Vse je to delaj, to praksa, ki vsta. Jaz mojim priznati, da že nekaj let mi si bil v kino, ampak spod za kino me zanima, ne? Ker... Ja, Vsi se vse skupiš, tako nekaj sve. To je no. To je novo, da spod ne mora nekaj nič gledat, ker je vse oddešljeno. Spoda može napisati v športih, ta bo zgodar bolj napil, pa ne previjo, ta bo bilo Se tudi pa da te je že je dela, kaj je, pa bo kaj te gleda. No za ne pa tu je un progetto di metodiche se perché passiamo a America. Je. In tamo je, artikli, je ko ima da je prav, No, ampak, jaz sem ravno to upozorjen v začetku, da danes sploh Slovenija, pa sploh ta no, neki novi blok držav, ki se se pač po letu 90, pač všle komunizmo, ne rečem, ušle v kapitalizem, je zelo pod ameriškim vplivom kulturno. Ne? Pač to sem dokazal z tem, da Praktično 90% vseh filmov, ki jih v Sloveniji vidimo v kinematografih, so ameriški. Da ne omenjam, recimo, kanalo komercialnih, ki so ravno tako v ameriški lasti. Ne? Predsimo, zdaj ravno želim vprašati pač malo o te smeri, ker je pač dosti povdarka v tem dokumentarcev bila tudi ta pač razlog, logika, zakaj dejansko prihaja, zakaj ta intenziteta. Kot smo rekli, ne? Pač filmi so vedno bili tržna dejavnost, ampak ta intenziteta te komercialnosti se je v zadnjih 20-30 letih tako povečala, da bi v bistvu za zgodovina. Ne vem, če se strinjate s to oceno ampak tako je nekako mojo, mojo mnenje. In, kaj je logika za tem? Logika je seveda pač, da je prišlo do nekih uh, združitev medijskih korporacij, ki so nekako postale uh, monopolisti na področju medijev. In to, če pogledam malo statistike, je več kot očitno Zdaj, če dovolite prednje, da odgovorite na to moje vprašanje, samo pač povem, dve, če gledate, pop je PopTV, uh, pop poptv je centr, uh, kakšne, poznaš ti mogoče, CMS se imenuje ta firma, uh, makar nekaj televiziji v lasti v Evropi, uh, tu je seznam teh televizij, ki jih vidite, večino so to uh, nove demokracije, uh, kanal tu spodaj Slovenija, mogoče desno spodaj, če se ne vidi, dobro. No, nekaj kar pa je, posebej zanimivo, to je pa lasnik CMA, CMA. Lasnik CMA je lasnik CMAE pa Warner Time Warner, ne? to bilo to, to firmo smo slišali v, v dokumentarcu kar pogosto in kar je še mogoče še bolj kako na nek način, ker je tudi bilo v tem filmu omenjeno, to je leta 2000, skratka, krat je bilo omenjeno, da medijske motori bo vlada 10 korporacije. Danes je ta številka pri 6. Šta šest korporacij, ki obvladuje 90% vseh medijskih vsebi vseh medijev, da ZDA, še leta 83 je recimo bilo takih 55. Leto vrati kot deset letos, oziroma v letu 12, tako za leto 12, jih je bilo šest. Ena izmed teh večjih je tako, ko sem že nekako tudi umenil, Time Warner je nekako na drugem mestu, prvi je Walt Disney, uh, Vredno poznate še kaj tega, ampak ne mlašteva, ampak skaka. Zanima me, kak kako vidite, kako vpliva ta To je resničnost, kar na to dejstvo, če smo tudi tiče. Te hiperkomercializacije in pač kulture na splošnjo, ne samo film. Svoje dnevnike lahko drugega Jaz nisem delal No, drugega, pa vendar. Prografično. Prografično gledam ja. uh, dosti z otroci in z mladostniki in preko njih spoznavam, uh, kaj prihaja nove generacije, kaj naravi z moja generacija. In sem zradi tega začela spremljati, kakve serije so pojavljene na televiziji, kaj se gleda v kinjih, kaj se... In sem vrla, da ne gre samo za produkte. Na Proizvode so pač nekaj stvar, ki jo lahko imaš, pa je tudi ne. Na, dosti bolj mi je bilo pošekantno, kot da se od življenjskih stilov do načina odnašanja, do predstavljanja, kakor mora biti. In mi leti sem znala konstantno vezo, je popo bilo popolna veza, popolno to, popolno ono. Torej sem začel pozvat, katere serije gledajo in še zdaj se v bistvu sprašujem, sprašujemo, ali so TV serije ali pa filmi odraz kulture ali pa je obracno in ne vem. Ampak zato se mi zdi mogoče pomembno to, da karkoli gledate, opazujete, kaj gledate, ker to gre v tebe, tako hrana, ki jo ješ, naprimer v te hrana ti je slabo, v te hrana se super počutiš in isto jez v filmi. Gre to vse nekam, nekam. Če naj se poč brne, ne vem, če zvajte tako neki jingle v glavi, <laughs> ne vem. To se mi je zdelo mogoče bolj, ne, ker vse te korporacije imajo inštrumente, ki, do katerih mi ni mogoče nikoli namo prišli. Mislim, vsaj jasno v smislu da bi zahtela htela delati sko doktorat, pa da bi htela proročevati vpliv možgalno počustvo in odzivnost, ko bilo gleda nekako serijo, delavljate laboratoriji in ga in faksi imajo. Ti imajo konkretne inštrumente in preočujajo v bistvu ljudi. Nas, pričujejo nas, čujejo te, pričujejo mene, dajo vaciljne skupine, povežajo določene stvari in nam kaj nam všeč. In potem nam to skozi filme, skozi prezvode ponujajo, krvejo, da nam je všeč in bomo to hteli imeti. Skozi um, serije, pa filme, pa skozi želeljenski stil, pa se dela nek ta razkorak, da bi ljudi bili manj zadovoljni sami sabo, pa z ničinom želeljenja, ki ga živijo. Ker zato, ker in teko so nesrečni, popujejo več stvari, Tisto oseboj, ki je srečno, ki se se kupila, ne lepo oblek so, je pač lepa, ampak ne bo šla in zapravlja ne vem cistoča evro zato, ker rabi potišiti vnotranju. In zato se mi zdi pomembno, da vemo, da vete, da vemo, kaj gledamo, kaj nas oporoža, pa da sami sebe obazujemo. Pul se držam s tabo, ki se reka, da ben ne rabi reči, glede knjiga, glede film. Ti, ga doživaš na svem način. Se mi tudi to povedati na glas, ker se ne govori o tem. Zdaj, se skriva, kot da to je nekaj normalnega in da... je ja, ja, normalno, ampak fajne, da veš, zakaj jete, zakaj meni. Ja. <laughs> je, to, kar se imeno to združevanje in je res uh, en opazen pojav. Ne? In... Uh, mogoče bolj kot v filmu res ta problem življenjskega sloga ne, in da so v oglaševanju še nekatera bolj ključna področja kot je ne, prehranjevanja, ne, ker se mi zdi, da je malo še bolj skrito kot, kot, le, kot le v filmih. Ampak po mojem pa, mislim, ena prednosti te potrošniške družbe, v kateri živimo, je pa vseeno to, da imamo izbiro. Ne? in Mi se danes v pogovarjamo o teh primerih, ki jih kritiziramo, ampak po moje, pa če se že gremo neko vzgojo tudi, ne? in to, kar tudi poskušamo delati, je to, da ne da samo kritiziramo, mislim, to je ključen del, ampak da pokažemo ti pozitivni primer tistega, kar je pa vredno spremljati in ker mogoče take prakse niso uh, prisotne. Ne? Um, tako da po mojem tudi vzgojo, ne bi smela jih to, da zdaj mi vam govorimo, To pa morate biti strano od tega, ne, ne, ne gledati teh filmov. Amo po moje, ni tako. Uh, se moramo tudi mi iti malo oglaševalce in vam dobro predstaviti uh, neko, nek drugačen film, ki, uh, uh, ki se ga tudi splača gledati zaradi nekaj drugi stvari, ne? ker mogoče lahko na drugačen način obogati vaše življenje kot pa, kot pa ti filmi, ki vsebujete. Če imaš primere, kateri kateri No, mislim, se to... Zdaj, ne No, ampak vse to delamo vsak dan, a veste. Uh, recimo, s tem je moj poklic povezan. Kot filmski kritik moram kritizirati slabe filme in izpostavljati dobre filme. In jaz mislim, da to vsak dan počnem, da to ni uh, nekaj, uh, kar, kar sem... Kar novega. Ti si že prenačel to temo filmskih kritikov in tega, da se zelo razlikujete evropejci v primerjave, recimo, nozi. Angleže, recimo še število ljudi, ampak angli angliška, kultura. Um, pa me zanima, kakšen je v bistvu ta vpliv teh monopolističnih momentov, kot je bilo tudi v filmu izpostavljeno, na, na tebe, kot kritika in pa na splošno na to filmsko kulturo, mislim, to kritiško kulturo. Ali dejansko gre tu zgolj za še eno promocijsko sredstvo, ali dejansko imaš to svobodo, da ti lahko res rekel, na nek odprt način. Uh, Film predstaviš v luči, kot meniš, da je pač potrebno za to, da pač je nek dober film izpostavljen kot dober film in zato tega potem vidi več ljudi in na drugi strani nek slabi film, ki ga pač pograjaš, posledično gre meni ljudi pogledati. Upažaš tudi mogoče to v praksi, se kaj tega dogaja ali je to situacija, ki je z drugega vsolja? Pa ne, dost, dost tega bi bilo zapovedati. Ampak nasrečo je pri nas še vedno ta tradicija neke nekaj mogoče malo večje kulturne odgovornosti, in vsaj tisti časopisi, za kateri jaz delam, imajo visoko stopnjo te integritete, da, da takoj zaznajo, ko pride do nekega oglaševanja. Ne. Uh, je pa res, da mislim, ko komuniciraš ne vem, z komercialnimi multipleksi, da uh, te naslavljajo z nekimi zahtevami, ki jih nikakor ne moreš izpolniti. Ne. Mislim, konkretno oni te odkrito pokličajo in ti pravijo, da je promoviraj ta naš festival, pa naš film. Ne. Mislim, če nimaš te integritete, da bi im rekel, to pa ne gre tako, ne? potem si verjetno res otežava, ampak mislim, da na dolgi rok to ni vzdržava. Mislim, ne moraš biti suveljavljen filmski kritik, če boš ravnal na ta način, da se biš podarjal vsakemu, ki te bo poklical po telefonu. Ne. Si jih daj mogoče je filme se recimo ti pohvalil, pa kakšna bila potem njihova gledanost? Kaj okay, tako v tem smeri, mogoče si upazil, da mogoče poglišuješ, uh, <laughs> tako na korelaciju na... <laughs> Filmi, o katerih jaz pišem, imajo zelo slabo ogledanost, uh, vzrok, vzrok pa je malo tregačen, namreč uh, ti najbolj komercialni filmi, mislim, v njih itak ne pišem, ne? ker jim naučem delati reklamo in po mojem, če že imam nek prostor za pisanje, raj dam, sem rekel, primer v nekem boljšem filmu ali pa film, ki odpira neko problematiko kot pa, da bi res pisal neki plehki, grozljuk ali pa romantični komediji. Um, tako da bolj gre za to. No? Da... No, Kako je sploh recimo, ta, ta kontrast med priljubljenostem po kvalitetu? Uh... Ja, hotel sem še to povedal, da na primer, veliko teh kakovostnih filmov ima nisko gledanost v Sloveniji, tudi zaradi tega, ker jih ponavadi vrtijo v manjših mestnih dvoramah. Ne? in ima tudi na kroži tudi kot pri komercialni filmi, ko grejo v vse komercialne filme po Sloveniji in res napadejo celotno filmsko sceno, ne? Ti manjši filmi, ne vem, kot so filmi, vem, Larsa von Trierja ali pa Pedra pa Pedro Almodovarja, pa teh velikih evropskih avtorjev pa igrajo samo v Kino dvoru, potem Kino udarniku, in majo po ne vem 20 tretje So pa, mislim, to so tiski kvalitetni filmi, pa, v katerih je vredno pisati, tako da ta element priljubljenosti sploh ni, ni pislen. No? Je pa statistično res to, da ti filmi, v katerih jaz pišem, imajo ništ nizko gledalost. Pa mogoče znaš, si to mogoče sam po sebi nekako racionaliziraš, zgolj s tem, da pač poskušaš nekako dobre filme pohvaliti, se pravi, da si razpr neke, neke nove sebine, nekomu, ki ga moče zanima, ali poskušaš to vendar nekako drugače racionalizirati? Pa ne, mislim bolje res taka situacija, da kot filmski kritik ne moraš ravno spremeniti celotne družbe. Ne. Ja, to ja. pod desetih letih dela, mislim, se s tem sprijazniš. Lahko navdušiš, ponovadi uh, odpreš ja. mogoče nekaj obzorja tistim, ki jih film že tako, tako zanima, ne. Ki, ki se bodo spustili v to sceno in mislim, da zaradi tistih je vredno ustrajati če da bi v družbi, družbu kot spremenil, to pa mislim, ne moreš, ja. Mi ti bereš filmske kritike, moače? <laughs> Kako izbiraš? Kaj izbiraš filme, recimo, ki jih gledaš pa serije? Intuicijo. Zvisno da je glam. pa mogoče vi od dobite informacije, recimo, da greste neki film pogledat, ne vem, se kad spustite v dvorano, pa pač kar bo bo. Mogoče kak gledate filme, oziroma kako se odločite za serije, ne vem, ali ste sistematični, preberete kritike, pa vidite, komu se da dat pozornost, ali enostavno kar vidite, ne vem, kakšno reklama na televiziji, ki takega. Kdor koli? Profesor, imamo to zaznate? Aha. Če so sanika, da ja. danes ko internet je verjetno malo lažje, pač do informacije, takšnih kot drugačnih verjetno se ne spustite, kar tak je. Ampak je verjetno vseeno zanimivo odhod pride tisti primarni instinkt, kot tista informacija o nekem filmu, neki seriji. To je verjetno zanimivo prepoznati, kje prvič slišiš ali je to ne vem, kak reklam in za sril, ali, ali je to mogoče... Hočeš odgovoran o vprašanje, ne bi spraševati, da mi pa ti njere vprašaš. Oni vrejajo, kaj ti in kako publiko povedeš in kaj je publiki pokazan. In prej mi vrejajo, No, moče je. Zvoljaj. Ja, Zdaj, ja, sem še znal, je, de, de, de, de kritike. Matrica, sem zelo vesel, da čel, zelo matrica, ker mislim, da se tukovost uh, kritik tudi se popravlja pri taj sprejšnjim matrickom uh, kritikom. Zdaj, zopravljam do smrti. Ampak, jaz jaz vedno bolj, da ta nekaj ne se, ne se <laughs> žal, žal moram reči, ne ampak neko znam dovoljših cykrologije. Meni se da to, da se Že nekaj bolj se Da se film, če je ne? bolj na po pravilu, že, odavnava kot dovolj, Se pravi, da je to nekaj, kar je treba prodati, in da, da v bistvu ustvarjamo ljudi z zelo, zelo, zelo ljudi, ki so zelo, zelo, zelo protideljene realizaciji teide. Zato, ker je vsaka ta ideja najprej zelo tvegana, da držne ideje, nekaj je le, potem je nekaj, kar je zelo tiskano, hudbe in podobne. Potem se upošteva, da je preveč molodene. Vratnik, ki je zelo, zelo zraven, da lahko poslušamo, da potencijalne publike, in tako To me najbolj skrbi, kaj kako je na vrhunek kako je padla vsotaškovina kulture, zaradi teoportulirane civilizacije. Mislim, da je to kar se da ne, da je to nekaj Je to je učitno pomembe za filmske producente med študantom pri seminarju, ne? so dobro so na temo marketinga, ne? Za beschriftene operations, ne? to veljano da je to začelo inovacije iz ne? Ne, ne, kogarkoli. Pazvam za volo, ja, ki preti ne? zato preso TY3 prim so asociirati z načetom režimom in red tako da z, za za To se je da vse neke na je da se literature je na temo, kako najbi. Se ne bo nas, ne, kot zavestno itdale. če, če nek uspe, uspe neke na demnih, ne, da prodolji roman, ne vem, nekaj 50 100 milijonov dolar do, do, do je trenutno zelo ne to bolj še na filmu, če je film svega dober, tukaj na sakrije, ne, ki so ta na, na rožnje. Porbe skrbi, kam ta denar gre. ker se res, če pa pogledaš na, mord, in na tom, ja, je pa na, pa To je potem čez nekaj časa se zdaj nekaj da se točno da nadalje njede več nimajo nao, so še stvari, kar je tako podobljenje, se samo razšeda v puti z okupacijo zaveste, da ni bil bilo empatetično. Po mojem, mislim, je tako ne, pravdu... Tako no, to, se vmenil, um, tudi prej, da ni tak črpa-bela. meni pa da dobro zastavi zdi vredo, nekaj tem se pravi, če smo ameriška kvalija, tudi ne, pa zdaj še pokazali tukaj preko kanavlo, ki so vsejeni vse, na talečno do gledanje, premedljali po teh um, In če produkcija pada, če ta podatik proje kako kakovost, produkcija pada in če res sklošan danes iskava, da deset teh kakovostnih filmov, So bih imena še na dosti, da smo ne mogli posmetiti, in to je to, kaj je da prive izpostavljeno, da nadaljene glede ne mojajo pizdajati, da bi moj reči eno, kar ne, ki to je. Problem je zelo tukaj. Črno vero, je črno in previ Mislim, da ta dokumentarč ima tudi en tako učinek zaradi tega, ker uporablja to, ta diskurs teorije zarota. Tako da je ta problem predstavlja na en tak zelo privlačen način, ne? da zelo hitro začneš verjeti temu, sploh ne, ne poznaš vzadje. Ampak jaz se ne strinjam, jaz mislim, da tudi ameriški film, veliko kakovostnih ameriških filmov, ne? eden najbolj vidnih ameriških angliških ustvarjavcev, ki je celo kariero naredil v Ameriki Christopher Nolan, je, za mojo pojme, eden največjih filmskih režiserjev danes. Pa me čist nič zanima, koliko je noter oglaševanja in tega. Pa mislim, njegovej film je trilogija o Batmanu, temelji na celotne tej franšizi in na, potem po stranskem oglaševanju licenčnih izdelkov, ampak mislim, gre za, za filmsko mojstrovino. Ne? Um, Ko druga bi pa dodal sam to, zakaj je ta product placement mogoče malo res pretiran, vsaj v tem kontekstu evropskem je pa ta, da moramo vedeti, da večina film tle pri nas v Evropi ne nastaja kot, mislim, z privatnimi sredstvami, z treni raznih multinacionalk, ampak nastaja z javnimi sredstvi kar je neko drugo, drugo logiko, ne? o tem danes še nismo nič govorili. Reklim, v Sloveniji sploh nimamo komercijalnega filma, razen, razen filma Mitja korna pisma Sveta Monikola, ki je nastal na polskem mi v Sloveniji sploh nismo imeli praktično uradnega komercialnega filma, ampak čisto vsi filmi po v so nastali z javnimi sredstvi in težijo k neki artistični, pač umetniški integritet in tako naprej. In to velja za celo Evropo. Zakaj je Francija na tistem seznamu uh, um, deleža ameriških filmov v njihovih kinematografijah tako nizek? Ne? Mislim, da je celo najnižji v celi Evropi. Zato ima Francija izredno, uh, izredno močno domačo filmsko produkcijo m, ki, in tudi visok nivo tega zaupanja v film, ki iz francoskega novega vala, pa že tako naprej. Uh, tako da v Evropi so stvari v bistveno boljše, no? E, ne bi rekel, v no, bistvu to tortico, uh, ki kaže na bistvu v EU glede na izvor filma. V uh, bistvu 70%, govorimo o toj evroskem poprečju, so filme ameriške produkcije, no? Uh, tako da v bistvu, uh, vedel le gre za... Enostopne veli... Ne, ne, veli, v bistvu je statistika... Ja, Dole je 50%, tu nekaj, pri 50%. 50% filmov, ki jih vrtijo v Ameriki, mislim v Franciji, ameriške produkcije, je ameriške produkcije. Ne? Vse ostale države kot dosti več. Tako da, sveda, ne, ameriški komercialni film, in na tem je pač danes plo tu govora Sveda, tu ni bilo govoril o evropskem, ne o azijskem, ne o drugih filmih, ampak konkretno o ameriškem mainstream movijo. Zdaj je nolano si navedo, seveda da se razpravlja tako, je Batman dober film. Ne? ampak uh, vseeno, koliko nola me pa je v Hollywoodu, recimo, ne? Je, he, tudi brata Cohen, pa, pa vsi ti ameriški avtorji. No, mislim, je ta kinematografija zelo prisotna in... Prisotna do, je, no, no, ampak govorimo o kvaliteti. No, v bistvu, kar je zanimiv efekt, ne, in to mogoče se splača meni, kaj se v bistvu trenutno dogaja, ne, da se v bistvu veliki avtori, rečem jim veliki, ali Nolan, ali Soderberg in takdaj, zapuščajo kino, ne? in se prosmerjajo na televizijo. Kar je zanimivo, ker recimo je bilo v tem dokumentarcu omenjeno, ker je konc leta, konc 90-ih, je pa nekako bil ravno obraten trend. V kino, ali film. Ja, se vrtijo v kino. Ne? Kino institucija, ki vrtijo v Ja, sveč. Kino, tam Pa dobro, govorimo o kinotografiji. Uh, Filmi se kažejo tudi na televiziji. In, uh, danes je v bistvu zanimiv trend, ko se nekako ti veliki avtori vračajo na televizijo, ker Ker so gotovili, da imajo več, več kreativne svobode na televiziji. Kaj je recimo potem tudi zelo jasno znati. ko gledamo recimo lahko na televiziji um, res kvalitetne sebine. Kako ti gledaš, kako ti tudi poznaš, kaj je to ja, mislim, televizija je sigurno mediji prihodnosti. Ne? V filmu v bistvu ni več kaj. Ne? Zdaj uh, film obstaja že več kot sto let. na zadnje smo imeli ta 3D-val, ki traja sedem let in ki se tudi malo že izpeva. Ampak, ampak, mislim, v kino zaenkrat ni videti neke prihodnosti, kaj, kaj bi se še tle narest na da bi prevabil gledalce v kino, medtem ko na televiziji, uh, se pa s tem spajanjem tehnologij z računalniki, z telefoni, z internetom, tukaj enih stvari dogaja in se kar naprej spreminja in zato ni čudno, da je vse zdaj tam, uh, tako da s tem je tudi povezano dvig, mislim, dvig kakovosti filmov in TV serije. Zdaj pravijo mi, da počasi že moramo zaključiti, kar me presenečeva, ampak okay. uh, No, lahko, lahko je to pozitivno, ne? Vseeno, mogoče besedo, dve bi lahko rekli, kaj se lahko obetam, na kaj naslednji korak. Ti se zdaj že malo omenil, mogoče to neko sinergijo različnih medijev, da vse nekako postaja eno. Mogoče, kako ti vidiš prihodnost uh, filma kot komercialnega medija? Mene bi se bolj zanimljali, <laughs> No, jaz sem ravno pet kratkim bral eno zadevo, kjer so se opisovali, kako bi, kak bi ne kino oziroma gledanje filma gledali v prihodnje. In zanimivo je, ker je pač tu bilo omenjeno v tem dokumentarnem filmu. Uh, vsaki film bo opremljen z možnostjo, da boš prišel za vsaki del upreme, ki se pojavi v filmu, tako vido, kje jo lahko kupiš, tako te spoveže z Amazonom ali pa ne vem, kakim drugim uh, trgovcem in tako lahko kupiš. Ne, se pravi, ko bojke. Recimo, ne, da so to, ti... to vlogo integrirali? Ja, ja, ampak zdaj se to integrira na drugem nivoju. Takrat je tehnologija malo problematična če na danes to ni več problem. Tako da so delali nekaj raziskali celo, glede tega, kako bi ljudje to sprejemali. Uh, no moči še ti, pogledaš, pogledaš. No sej, to je to. Uh, že ta aplikacija na pametni telefoni, da ne vem, da slišiš eno musko, pa vklopiš to aplikacijo in ti e. prepozna. In, pač, tehnologija gre naprej in jaz bom, da se bo kaj radikalno spremenilo. To so neki pristopi, ki uh, vedno bodo prisotni in Mislim, da je res to, na tem izobraževanju ozaveščamo, da, da, da znajo tudi mladi prepoznava te vzorce, ki smo videli danes v filmu. Tako da na ta način se je treba spopadati s tem. Če boste še vi kaj rekli, kakšno kino se želite, oziroma kakšne filme se želite o prihodnje, tako kot sem omenil, da lahko takoj, ko vidiš en dober računalnik, ki ga lahko kupim. <laughs> Zdaj smo poloče kvala učiš ali To je v komentarci vaške generacije vrjetni. Štega doma konče? Izvoljte. Dobro, da ste rekli na različnosti druženimi. Potem vseeno, kar smo mi da je v vaših Film, je in v tem času se tudi, kar se je menilo, na slabše s tisto komercializacijo. Danes si pogrešamo, da jaz, pa vendar je zelo, zelo tudi ne pa tisti, ki na temo subtilnih sporočil, ki so izjemno močno pri izvota filmih in so kot takšna, še bolj škodljiva od, bom rekel, precej banalnih, očitnih teh reklamnih sporočil. Hitno da Tako, še, še samo to mladi gospod je prej zelo namesto rekel, da želi, da si on sam ustvari mene, namreč, da je predsumirani, si poročil, pa je zato, da se lahko ti vprašaš, koliko je tvoje mnenje, res tvoje, da je to mnenje nekoga, ki je zato želel, da si ga ustvariš enakega kot on, ki ga je sporočil. No, moče bi dodal, da Product placement je v glavnem tretiran kot sublimno sporočilo. Ravno zaradi tega, kar sem precitiral, da gre za sporočilo, ki ga gledalec ne prepozna kot oglaševalsko, ampak kot integrirano na film, zaradi tega je pač to, bom rekel, manipulacija z gledalcem. Se pravi, take nekako formalno, tudi definicije. Hvala, kolega, nisem mislil na reklamo, ampak mislim, da sporočila o vašem oblaženju, ne glede na potrošnjstvo. Recimo tisto varijant, ki jaz, jaz napravila zelo recimo, je tako, koli izhodljaj, koli izbežljaj, ne. ne? V bistvu, problem je bil pri tem, da tako sem jaz delala diplomsko, glede tega, sem celih na tema, tema dvema temoma odločala in je bilo pri smonirani sporočilu problemcev, ker ni bilo dokazov, oziroma teže je bilo predstaviti problem zaradi, ne vem, pomankanja literature, pomankanja tega, pomankanja onega. Ne? je totalno prisotno, je bilo prepovedano zakaz, ko še vedno je nekje bolj, nekje malj, ne? ampak je zelo težko pokazati, na kakšen način kreglih pojnjev tem. Zdaj, če bi se spomnila, ker so, ne vedem, so bili eni primeri, ko smo imeli, mm. uh, ko se potem videli, ne vedem, za kam mere se spomnim. Cigarete, ne? Dobro, sej, se dobro, ja, A, Jaz se zahvaljujem za pozornost, sveda še posebej obema gostoma, Mija in pa A, tudi vam, Andrej, hvala, da ste organizirali zadevo v Tretji gimnaziji, da ste se skupaj tak lepo pripravili. Hvala vam, da ste se vzeli čas. Jaz upam, vabim vas vekaj na ta lejeno tam boste našli še več sebin, če vas zadeva zanima, bo posebna podstrana rejena, kjer boste lahko pač prebrali transkript, lahko boste poslušali tale pogovor še enkrat, lahko boste tudi vse linke do teh izjavov in pa citatov, pa tudi statistike, ki ste tu videli, tam ponovno našli. Tako da, če vas bo zadeva zanimala, tam bo neka, neka vrata naprej. Ker bi se še res dalo o tem, malo se kaj zapovejati, mi smo zdaj postrgali samo površe in sem videl neke nastavke za zanimivo nadalno debato. Tako da, upam, da še bo kakšna takšna prilika, mogoče tudi na tretji gimnaziji sicer mi pripravljamo praktično Vsaki teden, pa vse na 14 dni, kakšno takšno zadevo, tako da vsakež drugi je približno, ampak uh, s spremljate, pa boste videli, kje se kaj dogaja, če vas bo zanimalo. Hvala. lepa.